Розділ третій. Десь плакало немовля. На одну довгомиття звис на руках із комінгса люка, пускаючи на борт екваторіальний клімат. Мене випустили зі шпиталю як придатного до служби, та мої легені й досі функціонували не так добре, як треба, а дихати вологим повітрям було важко. Тут спекотно. Шнайдер уже вимкнув двигун шатла і зазирав мені за плечем. Я зіскочив із люка, щоб випустити його і прикрив очі долонею, захищаючись від сонячного світла. З повітря табір для інтернованих видавався таким само безневинним, як і більшість типового житла, та зблизько його одноманітна охайність не витримувала випробування реальністю. Надуті на швидкоруч булькобуди тріскалися від спеки, а у проходах між ними текли рідкі відходи. До мене слабенький вітерцем принесло сморід підпаленого полімеру. З місця посадки шатла віднесло до найближчої ділянки периметрової огорожі клапті зруйнований паперу та пластику, і тепер вони розпадалися, смажачись під дією електрики. За огорожею, за печеною землею залізними бурянами виростали системи вартових роботів. Сонний шум конденсаторів слугував незмінним плом людським звукам, які видавали інтерновані. За Сержантом, який нагадував мені мого батька у руки молодості, горбився невеличкий загін місцевого ополчення. Побачивши однострої клину, Бійці різко зупинилися. Сержант з віддав мені честь. Лейденанте Кажікович, клин карери. Енергійно вимовив я. Це капрал Шнайдер. Ми прийшли забрати таню Вардані, одну з інтернованих у вашому таборі, на допит. Сержант насупився. Мене про це не повідомляли. Я вас зараз повідомляю, сержанте. Зазвичай в таких ситуаціях форми вистачало. На санкції 4 було добре відомо, що клин це неофіційні ланцюгові пси протекторату, і вони зазвичай тримають те, чого хочуть. У випадках суперечок через конфіскації нам, як правило, поступалися навіть інші наймані підрозділи. Але цьому сержантові щось наче заважало. Якийсь напівзабутий культ норм, прищеплений на плацах ще за тих часів, коли все те щось означало. Ще до того, як розбушувалася війна. А може він просто бачив, як його власні співвітчизники та співвітчизниці вмирають з голоду у своїх булькобудах. «Прошу придивити якийсь дозвільний документ», – як в пальцями Шнайдорові, та простягнув руку, щоб узяти паперовий примірник. Роздобути його було неважко. В умовах такого конфлікту планетарного масштабу Карера надавав своїм молодшим офіцерам таку свободу дій, за яку який-небудь командир дивізії протекторату пішов би на вбивство. Мене навіть ніхто не питав, на що мені потрібно в Ардані. Всім було начхати. Досі найскладніша ситуація складалася з шатлом. Він був штукою корисною, і міжпланетного транспорту було обмаль. Врешті-решт мені довелося вимагати його наставивши вогнепальну зброю на полковника регулярних сил, що віддав польовим шпиталем десь на південний схід від Сухінди, про який нам хтось розповів. Рано чи пізно це викличе якісь проблеми, але зрештою, як любив приказувати сам Карера, це війна, а не змагання в популярності. Цього вистачить, сержанте. Він здивлявся в роздруківку так, ніби сподівався, що дозвільні вогники виявляться приклеєними фальшивками. Я навряд чи зміг приховати нетерплячість. Атмосфера в таборі була гнітюча а десь поза полем зору безупину лунав плач не мовляти. Мені хотілося забратися геть. Сержант підняв очі і передав мені документ. «Вам треба до коменданта», – беземоційно сказав він. «Усі ці люди під державним наглядом». Я подивився поза ним ліворуч і праворуч, а тоді знову глянув йому в обличчя. «Егеш, після насмішки я на мить замовкнув, і він відвів погляд від моїх очей. Тоді й ходімо, поговоримо з комендантом. Капрале Шнайдер, залишайтеся тут, це ненадовго». Кабінет коменданта був розташований у двоповерховому буді відокремленому від решти табору електрофікованою огорожею. На конденсаторних постах сиділи наче гаргулі початку тисячоліття, менші підрозділи вартових, а біля воріт стояли тримаючи надто великі плазмові рушниці, вбрані в в обранці, яким не було і 20 років. Їхні юні обличчя під натиканими приладами бойовими шоломами видавалися роздряпаними та обдертими. Чому вони взагалі там опинилися, я гадки не мав. Або підрозділи роботів були фальшиві, або табір потерпав от гострого надлишку бійців. Ми пройшли без жодного слова, піднялися сходами з легкого сплаву, який хтось аби як приліпив епоксидною смолою до буду збоку, і сержант подзвонив у двері. Камера безпеки встановлена над наголовним, ненадовго розширилася, і двері трохи прочинилися. Я зайшов у середину з полишенням, вдихнувши охолодженого кондиціонерами повітря. Більшу частину світла в кабінеті забезпечував стелаж із моніторами безпеки на віддаленій стіні. Поруч з ними стояв письмовий стіл з формованого пластику, один бік якого займав дешевий голограф стеку даних із клавіатурою. Нарешті поверхні були розкидані частково скручені аркуші паперу, маркери та інший адміністративний мотлух. Із цього безладу здіймалися, наче гридарні на спустошеній промисловістю землі, покинуті чашки з-під кави, а в одному місці на поверхні столу Слався кабель малої потужності, що спускався до руки з кособоченої постаті за столом. «Коменданте!» Зображення на парусі моніторів безпеки змістилося, і в мерехтливому світлі я помітив на руці полиск сталі. Що таке, сержанте!» Голос був нечіткий і млявий, без крихти зацікавленості. Я пішов далі про холодну темінь, і людина за столом ледь підвела голову. Я роздивився одне блакитне, флюоресцентне око та кілька... Латок протезного сплаву з одного боку обличчя та шиї, простягаючись до кремезного лівого плеча, яке скидалося на скафандрову броню, але не було нею. Більшу частину лівого боку змінювали яскраво виражені сервовузли від стигна до пахви. Рука складалася з простих сталевих гідравлічних систем, які закінчувалися чорною клешнею. На зап'ястку та передплечі було розташовано зо п'ять блискучих срібних роз'ємів, до одного з яких і було підключено кабель зі столу. Біля розетки з кабелем мляво миготів невеличкий червоний вогник, то протікав струм. Ставши перед столом, я віддав честь і тихо сказав. Лейтенант Кашікович, клинкарери. Що ж, комендант через силу випрямився в кріслі. Можливо, ви, лейтенанте, були б раді, якби тут було більше світла. Мені подобається темрява, та в мене. Він хихотнув, не розмикаючи губ. Все ж таки, годящий зір для неї, а у вас, може, й ні. Він обмацав клавіатуру і пару спроб по тому, по кутках приміщення спалахнуло основне освітлення. Фоторецептор неначе пригас, тим часом, як біля нього, сфокусувалося на мені закисле людське око. Те, що залишилося від обличчя коменданта, відзначалося тонкими рисами і було б гарним, якби тривала дія дроту, не позбавила його малі м'язи, зв'язних електричних сигналів, через що воно розслабилося і не було дурнуватого виразу. «Так краще!» – обличчя спробувало зобразити щось більше схоже на посмішку, ніж на усмішку. «Гадаю, що так. Ви ж все-таки з зовнішнього світу». Великі літери відбилися іронічною луною. Він показав рукою на екрани моніторів на протилежному боці приміщення. Для світу недоступного цим крихітним очицям і будь-яким мріям, до яких може додуматися їхній злісний маленький розум. «Скажіть мені, лейтенанте, ми ще воюємо за гребану, перепрошую, розгребану, багату на археологічні пам'ятки та розгребану землю нашої любої планети». Мій погляд упав на штеки, і пульсуючий рубіновий вогник, а тоді повернувся до його обличчя. Я хотів би, щоб ви уважно мене послухали, коменданте. Він на одну довгу мить витріщився на мене, а тоді його голова крутнулася вниз, наче щось повністю механічне. Він поглянув на підключений кабель. А, прошепотів він, оце. Він різко і незграбно розвернувся до сержанта, який зависнув просто за порогом з двома бійцями ополчення. Вийдіть. Сержант вийшов із поспіхом, який натякав на те що йому тут взагалі були не надто раді. Статисти у формі пішли за ним, один з них обережно зачинив за собою двері. Коли двері замкнулися, комендант знову розвалився у своєму кріслі і потягнувся правицею до кабельного інтерфейсу. З його вуз зірвався звук, який міг бути як зітханням, так і кашлем, а може й сміхом. Я зачекав, поки він не підняв очі. Перекрив майже повністю, запевняю вас. Промовив він, показавши на вогник, який досі блимав. На цьому етапі роботи я мабуть, не б витримати остаточне відключення. Якби я ліхту, можливо, не став би вже ніколи. Тож так і сиджу в цьому кріслі. Прокидаюся від дискомфорту. Періодично, він явно докладав зусиль. То дозвольте запитати, що від мене потрібно клиннові карери? Знаєте, в нас тут немає нічого цінного. Запас медикаментів вичерпався кілька місяців тому. І навіть харчів, які нам надсилають, ледве вистачає на повні пайки. Звісно, для моїх людей. Тобто для відбірного контингенту військ, яким я тут командую. Наші мешканці отримують ще менше. Ще один змах рукою. Цього разу бік стелажа з моніторами. Машину, звісно, їсти не треба. Вони самодостатні, невибагливі і не відчувають недоречної емпатії до того, що стережуть. Ці до є чудові бійці. Як бачите, я спробував і собі обернутися на машину, але про це ще не просунувся аж так далеко. Я не по ваші запаси прийшов, коменданте. А отже, річ у відплаті, чи не так? Невже я переступив якусь нещодавно проведену межу у планах картелю? Може, виявився ганьбою збройних сил? Здавалося ця думка його веселить. Ви на не вбився? Силовик клину. Я похитав головою. Я прийшов по одну з ваших інтернованих. Таню Вардані. А, так, археологістку. Я, мимоволі, злегка насторожився і не сказав нічого. Тільки поклав на стіл перед комендантом паперовий примірник дозволу і зачекав. Той грабно підняв його і схилив голову на бік під отрированим кутом, Тримаючи документ на наввисячки, наче якусь іграшку, яку треба роздивлятися знизу. Здавалося, ніби він щось бурмоче собі підніс. Якісь проблеми, коменданте, тихо запитав я. Він опустив руку і сперся на лікоть, помахавши переді мною дозволом. Його людське око за теліпанням паперу раптом видалося яснішим. Навіщо вона вам потрібна? так само тихо запитав він. Маленька таня дряпушка. Що вона для клину? Я з несподіваною холодністю замислився чи не доведеться мені вбити цю людину. Це буде нескладно. Звісно, я, мабуть, вкраду у дроту усього кілька місяців, але ж є сержант за дверима та ополчення. Голіруючи, я був їм нерівною, а ще досі не знав, на які параметри запрограмовано роба вартових. Цю холодність я виразив голосом. А це, командира стосується вас навіть менше, ніж мене. Мені треба виконувати свої накази, а вам тепер свої. Вардані у вас під вартою чи ні? Але він не відвів очей як сержант. Можливо, його стимулювало щось із глибин залежності, якась стримана образа, яку він виявив у собі, полетівши завдяки дроту по спіралеподібній орбіті довкола власного стрижня. А може, це був єдиний шматок граніту, вцілілий від його колишнього я. Він не збирався віддаватися. В очікуванні я напружив і розслабив праву руку в себе за спиною. Його підняти передпліччя різко впало на стіл, наче підірвана динамітом вежа, і документ вилетів з його пальців. Моя рука блискавично витягнулася і прип'яла папірець до краю столу, поки він не впав. Комендант видав негучний, сухий, гортанний звук. Якусь мить ми обидва мовчки дивилися на руку, що тримала папірець, а тоді комендант розвалився у кріслі. «Сержанте!» – хрипко проривив він. Двері відчинилися. «Сержанте, витягни Вардані з 18-го буду і відведи її до шатла лейтенанта!» Сержант віддав честь і вийшов. На його обличчі відобразилося схоже на ефект наркотику полегшення. Рішення було прийнято за нього. «Дякую, коменданте!» «Дякую, коменданте!» Я й собі віддав честь, забрав зі столу паперовий дозвіл і повернувся до виходу. Я вже майже дійшов до дверей, аж тут він знову заговорив. «Популярна дамочка!» Я озирнувся. «Що?» «Вардані!» Він стежив за мною з близьком в очах. «Ви вже не перший!» «Не перший хто?» «Менш ніж три місяці тому!» Говорячи, він посилював струм у лівій руці, і його обличчя засипалося. Настався стався невеличкий наліт – кемпісти. Вони здолали периметрові машини та пролізли всередину з дуже навороченою технікою, зважаючи на їхній стан у цих місцях. Із протяжним зітханням він мляво захилив голову на вершечок спинки крісла. З дуже навороченою технікою, зважаючи на те, що вони прийшли по неї. Я зачекав, коли він продовжить, але він лише похитував головою з боку в бік. Я завагався. На землі? На мене з цікавістю поглянули двоє бійців ополчення. Я підійшов до комендантового столу та обхопив його лице обіруч. Його людське око закотилося, зіниця плавала біля верхівки повіки, наче повітряна кулька, що б'ється обстелю кімнати, в якій уже давно догоріла вечірка. Лейтенанте, вигук долину взі сходів за дверима. Я ще секунду подивився на збайдужіле обличчя. Він кволо дихав крізь напівростулені вуста, а один кутик його роти неначе зморжився в усміху. На периферії мого поля зору миготів рубіновий вогник. «Лейтенанте!» Йду. Я відпустив голову, хай перекочується, і вийшов на спеку, обережно зачинивши за собою двері. Коли я повернувся, Шнайдер сидів на одному з передніх посадкових контейнерів, розважаючи фокусами юрбу дітлахів у лахмітті. На далі затінкою найближчого булькобуду за ним стежила парочка людей у формі. Коли я підійшов ближче, він підняв очі. «Якісь проблеми?» «Ні, про дідлахів" Шнайдер звів брову і неквапливо завершив фокус. На завершення він висмикнув за вуха кожної дитини по маленькій пластиковій іграсі з пам'яттю форми. На очах у дітей, які недовірливо мовчали, Шнайдер показав, як працюють ці маленькі фігурки. Сплющуєш їх, а тоді різко свистиш і дивишся, як вони, наче меби, повертають собі колишню форму. Якась корпоративна генетична лабораторія мусить вигадати таких бійців. Діти стежили за ним з роззявленими ротами. Це саме по собі також було фокусом. Особисто мене з дитинства така незнищенна штука довела б до кошмарів, але хоч яким похмурим було моє дитинство, порівняно з цим місцем, воно було триденним походом до Аркади. Прищеплюючи їм думку про те, що не всі люди у формі погані, ви не робите їхнє життя кращим. Тихо зауважив я. Шнайдер з цікавістю глянув на мене і гучно ляснув у долоні. Ось і все, народ. Паняйте звідси. Давайте, вистава закінчена. Діти потім чекували геть не бажаючи покидати свою маленьку оазу веселощів і безкоштовних подарунків. Шнайдер склав руки на грудях і з непроникним обличчям провів їх поглядом. «Де ви взяли ці штуки?» «Знайшов у в вантажному відсіку. Пару з пакунків з допомогою для біженців. Гадаю, шпиталю, в якого ми подсупили це судно, вони були не надто потрібні». «Ні, там усіх біженців уже перестріляли. Я кивнув на дітей, які йшли геть і вже захоплено теревенили про свої нові надбання». Їх усі, мабуть, конфіскує таборне ополчення, щойними поїдемо. Шнайдер не завплечима. Знаю, те шоколад із неболювальне я вже роздав. Що ви будете робити? Запитання було слушне і мало силу вселенну, але відповідей. Пильно дивлячись на найближчого бійця таборного ополчення, я замислився над одним з відносно кривавих варіантів. А ось і вона, показав рукою Шнайдер. Простеживши за його жестом, я побачив сержанта ще двох бійців у формі, а між ними струнку жіночу постать зі щепленими попереду руками. Примружившись на сонці, я посилив збільшення свого вдосконаленого нейрохімію зору. Працюючи археологісткою, Таня Вардані, напевно, мала набагато кращий вигляд. На її довгоноговому і довгорукому кистяку в очевидь було більше плоті, і вона, безперечно, якось дбала про своє темне волосся. Можливо, просто мила його і підбирала. Також було сумнівно, що в неї тоді були побляклі сенсі під очима, а побачивши нас. Вона б, можливо, навіть усміхнулася. Просто вигнула широкі криві вуста на знак привітання. Вона хиталася і заточувалася, а одному з її конвоїрів доводилося її підтримувати. Шнайдер спершу сіпнувся вперед, а тоді зупинився. «Таня Вардані!» – сухо промовив сержант і простягнув шматок білої пластичної стрічки, яку повністю займали роздруковані смужки штрих-коду і сканер. «Для звільнення мені потрібне ваше посвідчення». Я тиснув пальцем на куду себе на скроні і байдужо зачекав, поки моїм обличчям не пройшовся червоний вогник сканера. Сержант знайшов на пластиковій стрічці саме ту смужку, що вказувала на Вардані, і наставив сканер на неї. Шнайдер вийшов уперед і взяв жінку за руку, потягнувши її на шатла, з абсолютно очевидною грубою відстороненістю. Сама Вардані витримала це без жодного виразу на блідому обличчі. Не встиг я повернутися, щоб піти за ними, як сержант покликав мене. байдужістю його голосі раптово послабшала «Лейтенанти!» «Так, що таке?» – озвався я з підкресленою нетерплячістю. «Вона повернеться?» Я обернувся у шахті люка, так само елегантно звівши брову, як це кілька хвилин тому зробив Шнайдер у розмові зі мною. Він дуже багато собі дозволив і знав це. «Ні, сержанте», – сказав я йому, як малому. «Вона не повернеться. Її везуть на допит. Просто забудьте про неї». Я задрав люк. Але коли Шнайдер погнав шателу гору, я визирнув з ілюмінатора і побачив, що сержант і досі стоїть там, хитаючись від бурі, яку здійняв наш відліт. Він навіть не додумався прикрити обличчя від пилу.